Розділ 16. Конвертовані цінні папери і варанти Останнім часом основну увагу під час фінансування свого бізнесу за рахунок старших цінних паперів приділяють конвертованим облігаціям і привілейованим акціям. Водночас також можна спостерігати і дедалі більшу кількість емісій варантів, тобто довгострокових прав на придбання акцій заздалегідь обумовленими цінами. Більше половини привілейованих акцій, дані про які містить Гайд агенції Standard Pulse, мають конверсійні пільги. Те саме стосується і більшості конвертованих облігацій, випущених протягом 1968-1970 років. На американській фондовій біржі торгують щонайменше 60 різними серіями варентів, у 1970 році, уперше в історії Нью-Йоркської фондової біржі, у її лістингу з'явилися довгострокові варанти, які давали право на придбання 31 мільйона 400 тисяч акцій компанії American Tell, Tell за ціною 52 долари за штуку. Навіть зараз матінка Белл – жартівлива назва компанії American Tell Очолює список емітентів варантів, який постійно розширяється. Як стане зрозуміло далі, вони розходяться як гарячі пиріжки. Грим доволі скептично ставиться до варантів, що стане зрозуміло далі з цього розділу. Конвертовані цінні папери мають вищий рейтинг, ніж варанти, тому ми розглянемо їх першими. З позиції інвестора варто звернути увагу на два аспекти. По-перше – як їх можна проранжувати з погляду інвестиційних можливостей і ризиків? По-друге, як їх випуск впливає на вартість відповідних звичайних акцій? Конвертовані цінні папери особливо привабливі як для інвестора, так і для корпорації, яка їх випускає. Інвестор не лише одержує найвищий ступінь захисту за облігаціями і привілейованими акціями – а й можливість отримати вигоду від будь-якого суттєвого зростання курсу звичайних акцій. Компанія, яка випускає конвертовані цінні папери, може привабити капітал помірною відсотковою ставкою чи привілейованою вартістю дивідендів. І якщо її очікуване процвітання таки настане, вона позбудеться облігацій, замінивши їх на звичайні акції. Таким чином обидві сторони будуть у виграші. Цілком очевидно, що тези попереднього абзацу здаються досить суперечливими, оскільки важко уявити собі такий фінансовий інструмент, який був би вигідний одночасно для обох сторін: емітента і інвестора. В обмін на одержаний привілей конверсії інвестор зазвичай жертвує чимось важливим, рівним якості, або рівним дохідності, або і тим, і тим одразу. Цей факт добре ілюструють одночасні випуски двох облігацій компанії Ford Motor Finance Co. в листопаді 1971 року. Одним із них був неконвертований випуск облігацій із дохідністю 7,5% і терміном погашення через 20 років. Другий – випуск облігацій з терміном погашення через 25 років, нижчої якості, ніж перший, через черговість вимог і дохідність у лише 4,5%. Але вони були конвертовані в акції Ford Motor Finance Co. за тогочасною ціною в 68,5%. Щоб отримати привілей конверсії, покупець відмовлявся від 40% дохідності і погоджувався з нижчою позицією кредитора. І навпаки, якщо компанія залучає гроші за нижчою ціною у зв'язку з наявністю конверсійних характеристик, вона знижує питому вагу прибутку, який у майбутньому припадатиме на одну акцію. Щодо цього існує низка хитромудрих аргументів, які підкреслюють усі «за» і «проти». Найбезпечніший висновок, якого можна дійти, полягає в тому, що конвертовані цінні папери подібні до будь-якого іншого виду цінних паперів, за своєю суттю, вони не є ані привабливими, ані непривабливими. Усе залежатиме від факторів, які характеризують конкретні цінні папери. Грем має на увазі, що незалежно від реклами, яку інвестор зазвичай чує, конвертовані облігації автоматично не пропонують кращі із двох світів. Вища дохідність і нижчий ризик не завжди ходять пліч-опліч. Що Уолстріт дає однією рукою, то зазвичай забирає другою. Інвестиційний інструмент може пропонувати найкраще з одного світу і найгірше з другого, але найкраще з обох світів рідко йде в одному пакеті. Проте, ми все-таки знаємо, що група конвертованих цінних паперів, випущених у період завершення бичачого ринку, загалом приречена на незадовільні результати. На жаль, саме в той час сповнений оптимізму, коли більшість операцій із конвертованого фінансування залишилися в минулому. Погані результати, спричинені невдалим часом випуску конвертованих цінних паперів, були неминучі, оскільки великий спад на фондовому ринку незмінно призводив до зниження привабливості конверсійних привілеїв, а також ставив під сумнів безпеку відповідних цінних паперів. Із 1998 до 2002 року конвертовані цінні папери забезпечували середню дохідність у розмірі 4,8%. Це було набагато краще, ніж 0,6% річного збитку за акціями американських компаній, але значно нижче дохідності середньострокових. 7,5% річної дохідності і довгострокових – 8,3% річної дохідності корпоративних облігацій. У середині 1990-х років, згідно з інформацією компанії Merrill Lynch, цінних паперів щорічно випускали на суму близько 15 мільярдів доларів. До 1999 року обсяг таких випусків збільшився в понад два рази – до 39 мільярдів доларів. У 2002 році конвертованих цінних паперів було випущено на суму 58 мільярдів доларів, а в 2001 році такі випуски з'явилися на ще 105 мільярдів доларів. Грем попереджає, що конвертовані цінні папери завжди нагадують про себе в період завершення бичачої фази ринку. Це здебільшого пов'язано з тим, що в цьому разі дохідність акцій навіть компаній із низькою якістю кредитного рейтингу достатньо висока для того, щоб конверсійні можливості виявилися привабливими. А тепер розгляньмо приклад із нашого першого видання книги про відповідну поведінку цін конвертованих і звичайних неконвертованих привілейованих акцій, випущених у 1946 році останньому бичачому році, що передував надзвичайному періодові, який розпочався в 1949 році. Таблиця 16.1 – курсова динаміка нових випусків привілейованих акцій, запропонованих у 1946 році. Порівняльний аналіз результатів за 1967-1970 роки здійснити важко, оскільки в цей час Фактично не було нових емісій конвертованих акцій, але легко продемонструвати, що в середньому спад курсів конвертованих привілейованих акцій із грудня 1967 до грудня 1970 року був вищим, ніж за звичайними акціями загалом, ціна яких впала лише на 5%. Крім того, Дохідність конвертованих акцій також виявилась меншою, ніж у звичайних привілейованих акцій у цей самий період, що показано в таблиці 16.2 для випадкових вибірок із 20 акцій кожного типу. Таблиця 16.2 – курсова динаміка привілейованих акцій, звичайних акцій і варантів. Грудень 1970 року порівняно з груднем 1968 року на основі випадкових вибірок із 20 акцій кожної групи. Дані в таблиці демонструють те, що якість конвертованих цінних паперів, які були старшими цінними паперами, погана. Водночас падіння цін конвертованих цінних паперів було сильнішим, ніж загальний спад на фондовому ринку за винятком періодів спекулятивного зростання. Однак, відомості в таблиці, звичайно ж, не можна застосувати до всіх випусків конвертованих цінних паперів, у 1968 році і надто в 1969-му більшість компаній, які обіймали сильні позиції на ринку, використовували конвертовані цінні папери для того, щоб протидіяти надзвичайно високим відсотковим ставкам, які були встановлені навіть для першокласних облігацій. Зауважимо, що в нашій вибірці для 20 конвертованих привілейованих акцій лише в одному випадку спостерігалося зростання цін – а в 14 значний спад. Нещодавні структурні зміни на ринку конвертованих цінних паперів спростували деякі з цих критичних аргументів. Конвертовані привілейовані акції, на які за часів Грема припадало близько половини всього ринку конвертованих цінних паперів, зараз становлять лише одну восьму цього ринку. Період погашення став коротшим, що зменшило волатильність конвертованих облігацій. До того ж, більшість із них тепер мають захист від несподіваного викупу або страхові гарантії щодо дострокового викупу. Більше половини всіх конвертованих цінних паперів мають на сьогодні інвестиційний статус, а це свідчить, що з часів Крема їхня кредитна якість значно зросла. У 2002 році фондовий індекс Merrill Lynch All-US Convertible Index продемонстрував падіння на 8,6%, що значно менше падіння фондового індексу S&P на 22% і фондового індексу Nasdaq Composite на 31%. Наведені нами цифри аж ніяк не доводять, що конвертовані цінні папери для інвестора менш бажані за неконвертовані або прямі цінні папери. За умови рівності у всіх інших обставин усе навпаки. Але ми чітко бачимо, що на практиці всі інші обставини не бувають рівними і наявність конверсійного привілею часто, а можливо і завжди, компенсує відсутність первісної інвестиційної привабливості цих цінних паперів. Правда в тому, що конвертовані привілейовані цінні папери вважаються безпечнішими, ніж звичайні акції тієї самої компанії, тобто вони менш ризиковані для інвестора в плані втрати первинного капіталу. Відповідно ті, хто купують нові конвертовані цінні папери, замість відповідних звичайних акцій певною мірою чинять логічно. Але починати купувати цінні папери зі звичайних акцій здебільшого нерозумно, а заміна їх конвертованими цінними паперами суттєво не змінить ситуації. Крім того, більшість операцій з купівлі конвертованих цінних паперів здійснювали інвестори, які були не дуже зацікавлені або впевнені у звичайних акціях. Тобто їм би і на думку не спало купувати звичайні акції в цей час. Але їх спокусило, здавалося, ідеальне поєднання прямих прав на капітал компанії з конверсійним привілеєм, Здебільшого, таке поєднання працює добре, але, судячи із даних статистики, дедалі частіше завдає збитків. У власників конвертованих цінних паперів виникає особлива проблема, якої не усвідомлює більшість інвесторів. Навіть якщо є прибуток, з'являється низка питань. Чи варто продавати конвертовані облігації за наявності незначного прибутку, чи ліпше притримати їх, очікуючи істотнішого зростання? Або ж, чи варто інвесторові продавати облігації або конвертувати їх у звичайні акції і володіти ними далі, якщо компанія їх відкликає. А таке часто буває, коли курс акцій суттєво зростає. Облігації відкликають тоді, коли корпорація, яка їх емітувала, змушена поважати їхню вартість до закінчення строку випуску або до останнього дня виплати відсотків. Короткий огляд того, як працює облігація – в приміці, в до цього Ви купуєте 6% облігацію за номіналом 100, яку можна конвертувати в акції за ціною 25 доларів за штуку, тобто у співвідношенні 40 акцій на кожну 1000 доларів облігацій. Припустимо, що курс зростає до 30, що автоматично піднімає ціну облігації до 120, і її можна продати за 125. У вас є вибір – або продати її, або утримати. Якщо ви утримаєте її, сподіваючись на подачу зростання курсу, то займаєте позицію звичайного акціонера, оскільки якщо курс акції знизиться, ринкова ціна вашої облігації також впаде. Консервативний інвестор радше погодиться з тим, що за ціною вище 125, його позиція стає надзвичайно спекулятивною, і тому він продасть частину своїх облігацій і отримає дохідність у 25%. Поки що все йде нормально. Але подивимося, що буде далі. Найчастіше, коли інвестор продає за ціною 125, курс звичайної акції продовжує зростати, що призводить до зростання і конвертованої облігації, і інвестор починає шкодувати про те, що продав облігацію надто рано. Наступного разу він вирішить притримати облігацію до 150 чи 200. Курс зростає до 140, однак він не продає. А далі на ринку починається спад, і ринкова вартість його облігації знижується до 80. І знову він зробив щось не так. Окрім психологічних страждань через неправильні рішення, а вони практично неминучі, існує ще одна складність у проведенні операцій із конвертованими облігаціями, що пов'язана з розрахунком рівня їхньої дохідності. Можна виходити з того, що суворе і послідовне дотримання політики продажу конвертованих облігацій за наявності 25 чи 30% дохідності в багатьох випадках себе виправдовуватиме, Таким чином ми отримаємо верхню межу дохідності, якої буде досягнуто, коли курс облігацій зросте до прогнозовано високого рівня. Однак, якщо конвертовані облігації не забезпечені сильними звичайними акціями і до того ж купуються на останніх стадіях бичачого ринку, а саме це часто і трапляється на практиці, то більшій їх частині не вдасться вирости в ціні до 125 доларів але водночас їм не вдасться уникнути втрат ринкової вартості під час спаду фондового ринку, тож чудова перспектива конвертованості в реальності виявляється ілюзорною. Досвід показує, що на ринку конвертованих облігацій однаковою мірою спостерігаються і значні збитки, принаймні тимчасового характеру, і така сама за масштабом вигода. У зв'язку з надзвичайно тривалим бичачим ринком 1950-го, 1968 років конвертовані цінні папери показували загалом непогану дохідність упродовж 18 років. Але це свідчить тільки про те, що курси більшості звичайних акцій значно зросли, що відповідно мало сприятливий вплив і на більшість конвертованих цінних паперів. Вигода від інвестування в конвертовані цінні папери може бути загалом доведена тільки їх станом у період спаду на фондовому ринку. Загалом, їхня дохідність у такі періоди лише розчаровує інвесторів. В останні роки конвертовані цінні папери мали тенденцію до забезпечення вищої прибутковості, ніж у фондового індексу Standard Poor's 500. Упродовж періодів спаду на фондовому ринку, але, звичайно, дохідність за ними нижча порівняно з іншими облігаціями, що послаблює, але не заперечує критицизм Грема в цьому питанні. У першому виданні книги 1949 року ми розглянули цю особливу проблему на прикладі з конвертованими облігаціями, коли зростає їхня ринкова вартість. Ми вважаємо, що цей приклад не втратив актуальність і сьогодні. Як і деякі інші, він ґрунтується на наших інвестиційних операціях ми були серед обраних, представлених переважно інвестиційними фондами, які брали участь у розміщенні приватного випуску конвертованих облігацій компанії Eversharp Co з догідністю 4,5% за номінальною вартістю і конвертованих у звичайні акції за ціною 40 доларів за штуку. Ринкова вартість акцій стрімко зросла до 65,5%, а далі, після дроблення з коефіцієнтом 3 до 2, до 88. У подальшому зростання цін на акції призвело до зростання вартості конвертованих облігацій до 220 доларів. Упродовж цього періоду два випуски облігацій були відкликані з ринку з невеликою конверсійною премією, оскільки майже всі вони були конвертовані в звичайні акції інвесторами, які придбали їх в інвестиційних фондах і вже володіли випущеними раніше акціями. Далі почався швидкий вал курсу акцій, і в березні 1948 року ціна однієї акції склала всього 7,375 долара. Таким чином, ринкова вартість облігації становила лише 27 доларів. Іншими словами, втратила 75% первинної ціни замість того, щоб заробити дохідність у понад 100%, якою було досягнуто раніше. Сенс цієї історії полягає в тому, що лише деякі з перших покупців облігацій конвертували їх в акції і володіли ними під час великого спаду. Своїми діями вони не заперечили старий вислів, популярний на Wall стріт ніколи не конвертуй конвертовані облігації. Чому ж виникла ця порада? Бо під час конвертації ви втрачаєте свою стратегічну комбінацію права на отримання відсотків і можливості досягти привабливого рівня дохідності. Ви – Швидше за все перетворитись з інвестора на спекулянта і досить часто у зовсім недоречний час, оскільки зростання курсу акцій уже було зафіксовано в минулому. Якщо афоризм «ніколи не конвертуй конвертовані облігації» – це хороше правило. Як так трапилося, що ці досвідчені фондові менеджери обміняли облігації компанії Eversharp на акції, привікаючи себе в такий спосіб на подальші збитки? Певна річ, відповідь полягає в тому, що вони дозволили заскочити себе як прогнозами компанії, так і вигідною ринковою позицією акції. На Уолл-стріт побутує багато розумних порад, але проблема в тому, що про них завжди забувають, коли вони найбільш актуальні. Це речення могло б стати епітафією на пам'ятнику бичачому ринку в 1990-х роках. До кількох розумних принципів, які так часто забуває інвестор, належить такий кліше. Дерева не доростають до небес. І бики роблять гроші, ведмеді роблять гроші, а свиней забивають. На підтвердження цього можна згадати ще один відомий вислів старожилів. Роби так, як я кажу, а не так, як я роблю. Загалом ми не довіряємо новим випускам конвертованих облігацій. Іншими словами – Перш ніж їх купувати, в інших подібних ситуаціях інвестор повинен сім разів відміряти і один раз відрізати. Після такого тривалого і уважного аналізу він може знайти якісь особливі пропозиції, від яких не варто відмовлятися. Ідеальним варіантом для інвестора, звичайно ж, буде добре захищений випуск конвертованих облігацій, які обмінюються на звичайні акції, що самі по собі привабливі і за ціною, що лише на трохи перевищує поточне ринкове катерування. Час від часу з'являються нові пропозиції конвертованих облігацій, які відповідають таким критеріям. Проте, з огляду на природу фондового ринку, такі облігації ви радше знайдете серед їх старих випусків, які мають вдалу позицію, ніж серед нових. Якщо новий випуск конвертованих облігацій достатньо сильний, він, швидше за все, не матиме привабливого конверсійного привілею. З якими проблемами пов'язані випуски і володіння стандартними конвертованими облігаціями? Нам показує практика їх емісії компанією American Telephone and Telegraph Company. Із 1913 до 1957 року компанія імітувала щонайменше 9 окремих випусків конвертованих облігацій, більшість із яких акціонерам продавали за підпискою. Конвертовані облігації надавали компанії важливу перевагу – можливість запропонувати цінні папери ширшому класу покупців, ніж у разі випуску акцій. Оскільки облігації користувалися популярністю серед багатьох фінансових організацій, які мали величезні ресурси, але які були заборонено використовувати для купівлі акцій, відсоткова дохідність облігацій була вдвічі менша за відповідну дивідендну дохідність акцій. Цю особливість використовували для компенсації попередніх претензій до власників облігацій. Оскільки компанія виплачувала дивіденди на рівні 9 доларів упродовж 40 років із 1999 року до початку дроблення акцій у 1959 результатом стала остаточна конверсія майже всіх конвертованих облігацій у звичайні акції. Це свідчить про те, що покупці цих конвертованих облігацій одержували прибуток упродовж багатьох років, але аж ніяк не в тому розмірі, який був їм доступний у випадку початкового володіння акціями компанії. Цей приклад характеризує лише становище компанії American Telephone and Telegraph, а не внутрішню привабливість конвертованих облігацій. Щоб показати їхню практичну вигідність, необхідно розглянути приклади, які ілюстрували б низку випадків доволі непоганої дохідності, навіть за відносної невигідності звичайних акцій. А їх знайти не дуже легко. Корпорація AT&T Corp більше не випускає конвертовані облігації в значному обсязі. Серед найбільших компаній, які розміщують конвертовані облігації, сьогодні можна назвати General Motors, Merrill Lynch, Тайко, Інтернешнл і Роше. Вплив конвертованих облігацій на статус звичайних акцій У багатьох випадках емісія конвертованих облігацій була пов'язана з операціями зі злиття чи придбання компаній. Мабуть, найвідомішим прикладом такої фінансової операції був випуск 5% облігацій корпорацією NVF на суму приблизно 100 мільйонів доларів плюс варенти, в обмін на більшість звичайних акцій компанії Sharon Steel Co. Цю незвичайну угоду докладніше розглянуто в наступному розділі. У результаті таких операцій у формальній фінансовій звітності зазвичай зростає значення показників чистого прибутку в розрахунку на одну акцію – EPS. Крім того, один із факторів зростання показника – це те, що менеджмент компанії підтверджує свою працездатність, підприємливість, і здатність заробляти більше грошей для своїх акціонерів. Докладніша інформація про формальну фінансову звітність подано в коментарях до розділу 12. Проте існують два протидійні фактори. Перший з них – учасники фондового ринку ігнорують майже завжди, а другий – коли настрої на ринку оптимістичні. Перший пов'язаний із тим, що під час випуску нових конвертованих цінних паперів через розводнення наявних акцій відбувається фактичне зниження питомих значень поточної і майбутньої дохідності звичайних акцій. Щоб визначити нове розводнене значення показника прибутковості на акцію EPS, необхідно скоригувати її питоме значення з урахуванням того факту, що власники всіх випущених конвертованих цінних паперів скористалися своїм правом на конверсію. Більшість компаній зазнають незначного скорочення показників EPS. Але існує чимало винятків із цього правила. А також небезпека того, що їх кількість дуже суттєво зросте. Особливо активно до випуску конвертованих цінних паперів вдавалися конгломерати, які швидко розширилися – у таблиці 16.3 наведено показники семи компаній, які емітували великі обсяги акцій, випущених на умовах конверції або з використанням варентів. В останні роки конвертовані облігації широко використовують компанії, які працюють у сфері фінансів, охорони здоров'я і в галузі високих технологій. Таблиця 16.3 Компанії з великим обсягом конвертованих цінних паперів і варантів станом на кінець 1969 року. Перехід від звичайних до привілейованих акцій Упродовж багатьох десятиліть до 1956 року від звичайних акцій інвестор одержував вищу дохідність, ніж від привілейованих, випущених тією самою компанією. Особливо це стосувалося тих випадків, коли конверсійні пільги привілейованих акцій реалізувались на умовах близьких до ринкових. Натомість, сьогодні діє протилежна тенденція. Нині існує значна кількість конвертованих привілейованих акцій, які, безперечно, більш привабливі, ніж відповідні звичайні акції. Власникам звичайних акцій нічого втрачати. Вони можуть скористатися можливістю отримати додатковий дохід, перевівши свої кошти в старші цінні папери. Типовий приклад – стан справ корпорації Studebaker Worthington наприкінці 1970 року. Звичайні акції коштували 57 доларів. Тоді як конвертовані привілейовані акції з дивідендами в 5 доларів виросли до 87,5 Кожна привілейована акція обмінюється на півтори звичайні акції, і це означає, що ціна повинна дорівнювати 85,5. Для покупця привілейованих акцій ця різниця зовсім не суттєва. Але за звичайними акціями дивіденди виплачуються в розмірі 1,2 долара на одну акцію або 1,8 долара за півтори акції порівняно з 5 доларами за привілейованими акціями. Тому первинну несприятливу різницю в ціні менше, ніж за рік, компенсує вища дивідендна дохідність. Але, звичайно ж, найважливіша причина придбання конвертованих привілейованих акцій полягає в тому, що це старші цінні папери і тому обіймають міцнішу позицію на ринку. Ми бачимо, що за низького рівня цін на фонди оборинку в 1968-му і знову в 1970-му році привілейовані акції компанії продавалися на 15 пунктів дорожче, ніж півтори звичайні акції. Конверсійна перевага привілейованих акцій гарантувала, що вони ніколи не коштуватимуть дешевше звичайних акцій. Звернімо увагу на те, що в кінці 1971 року звичайні акції компанії Stode Baker Worthington коштували всього 38 доларів, тоді як привілейовані акції з дивідендами в 5 доларів на одну акцію приблизно 77. Таким чином, розрив збільшився з 2 до 20 пунктів за рік, ще раз проілюструвавши бажаність таких змін, а також тенденцію фондового ринку до ігнорування арифметики. До речі, Невелика премія за привілейованими акціями, порівняно зі звичайними, в грудні 1970 року виходила завдяки вищим дивідендам. Варанти як фінансовий інструмент Прояснімо одразу, що ми думаємо про варанти. На нашу думку, такий фінансовий інструмент як варанти – це практично шахрайство, а операції з ними становлять справжню загрозу чи навіть небезпеку для її учасників. З їхньою допомогою на ринку було створено майже з повітря значний обсяг віртуального капіталу. Їхнє існування шкодило тим, що вони вводили в оману як інвесторів, так і спекулянтів. Операції з варантами повинні бути заборонені законом, а якщо й дозволені, то лише для невеликого збільшення капіталу компанії. Використання варантів було надзвичайно поширеним методом корпоративного фінансування в XIX столітті і доволі типовим явищем за часів Грема. Відтоді їхня важливість і популярність зменшилась, що стало однією з небагатьох останніх подій, з якої зрадів Вегрем. Станом на кінець 2002 року на Нью-Йоркській фондовій біржі залишалось тільки 7 варентів – примарна частка фондового ринку. Оскільки варенти перестали бути традиційним інструментом фінансування бізнесу провідних компаній, сучасні інвестори можуть прочитати решту розділу ГРМ суду з метою самоосвіти. Як аналогію в історії загалом та літературі, зокрема, ми радимо читачам перечитати уривок з поеми Фауст, частина друга, у якому Гете описує виникнення паперових грошей. Як зловісний прецедент в історії Волстріт можна згадати варанти компанії American and Foreign Power Co., вартість яких за котируванням 1929 року перевищила 1 мільярд доларів, попри те, що їх було зазначено лише в примітках до балансу компанії. У 1936 році ця цифра скоротилась до 8 мільйонів доларів, і в 1952 році варанти просто зникли в процесі рекапіталізації компанії, хоча сама компанія залишилась платоспроможною. Первісно варанти становили собою цінні папери, прикріплювані до облігацій, і зазвичай були еквівалентом часткового конверційного привілею. Оскільки кількість операцій із варантами була незначна, вони не завдавали ніякої шкоди. Використання варантів суттєво почастішого наприкінці 1920-х років поряд з іншими фінансовими махінаціями, після чого вони надовго зникли з поля зору. Але, подібно до поганих грошей, з'явились знову і починаючи з 1967 року стали популярними фінансовими інструментами. Фактично було розроблено стандартну процедуру використання варантів для залучення додаткового капіталу під час створення нових компаній у сфері нерухомості філій великих банків. Для цього за рахунок продажу рівної кількості звичайних акцій і варантів купували додаткову кількість звичайних акцій за цією самою ціною. Приклад. У 1971 році компанія Cliff Trust Realty Investors Продала 2,5 мільйони таких комбінованих фінансових інструментів, чи іншими словами, паїв бенефіціара і варантів за ціною 20 доларів за штуку. Спробуємо на хвильку уявити, що насправді передбачала ця фінансова схема. Здебільшого власники звичайних акцій мають першочергове право придбання додаткової кількості звичайних акцій, коли керівництво компанії вважає за потрібне збільшити в такий спосіб капітал. Це так зване «пріоритетне право» поряд із правом отримувати дивіденди, вигоду від зростання вартості акцій і мати право голосу на виборах директорів. Один із елементів цінності, яку становлять собою звичайні акції для своїх власників. Якщо для залучення додаткового капіталу варанти випускають окремо, тоді частина внутрішньої вартості звичайних акцій переходить до самостійно випущених сертифікатів варантів. Аналогічного ефекту можна досягти, випускаючи окремі сертифікати з правом отримувати дивіденди упродовж обмеженого чи необмеженого часу, правом на участь у процедурі продажу і ліквідації компанії або з правом голосу в компанії. Чому ж учасники ринку почали розглядати ці варанти як складник капіталу компанії? Усе тому, що людям бракує досвіду у фінансовій сфері. Вони не розуміють – що після випуску варентів звичайні акції втрачають у вартості. Ось чому пакет «Звичайна акція» і «Варент» на фондовому ринку зазвичай коштує більше, ніж просто «Звичайна акція». Звернімо увагу, що дані про прибуток на одну акцію – ESP – здебільшого розраховують чи розраховували без урахування впливу випуску варантів. У результаті учасники ринку отримували викривлену інформацію про взаємозв'язок між прибутком компанії і її ринковою капіталізацією. Сьогодні місце варантів на смітнику дошки оголошень NASDAQ або на позабіржовому ринку цінних паперів лише для малих компаній, де пропозиція звичайних акцій часто пов'язана з варантом єдине ціле. Сучасний еквівалент того, що Грем називав «пакетом». Якщо фінансовий брокер пропонує продати вам подібний фінансовий інструмент будь-якої компанії, ви можете бути на 95% упевнені, що вам пропонують варанти і на щонайменше 90%, що брокер або злодій, або ідіот. Справжні брокери і фірми не мають нічого спільного з цією сферою. Найпростіший і, можливо, найкращий спосіб зрозуміти вплив варантів – додати еквівалент їхньої ринкової вартості до вартості капіталізації звичайних акцій, збільшивши таким чином поточну ринкову ціну акції. У тих випадках, коли варанти випускають на ринок разом із старшими цінними паперами, вважається, що нові акції будуть використані для виведення з фондового ринку відповідних облігацій чи привілейованих акцій. Цей метод відрізняється від типового методу преміальної вартості варанта, який перевищує ціну його виконання. У таблиці 16.4 порівняно обидва методи розрахунку показника прибутку на акцію ESP корпорації National General Corp. у 1970 році. Таблиця 16.4 Розрахунок справжньої ринкової ціни і значення коефіцієнтів прибутку на акцію ESP звичайних акцій у випадку великої емісії варантів на прикладі корпорації National General Corp станом на червень 1971 року. Звернімо вашу увагу на те, що за розрахунками компанії після вирахування спеціальних витрат випуск варантів збільшує значення коефіцієнта прибутку на акцію EPS і зменшує значення коефіцієнта прибуток до ціни акції e – E2P. Це абсолютно нісенітниця. Відповідно до нашого методу, випуск варентів призведе до значного збільшення коефіцієнта ціна акції до прибутку – P на E. Як це і має бути. Чи отримує сама компанія вигоду від випуску варентів? Тобто чи гарантують вони в якийсь спосіб отримання додаткового капіталу в разі необхідності? Зовсім ні. Зазвичай компанія ніяк не може вплинути на власників варантів і гарантувати виконання ними прописаних зобов'язань і таким чином залучити новий капітал у компанію до закінчення терміну дії варантів. Однак, якщо компанія бажає збільшити свій капітал за рахунок додаткового випуску звичайних акцій, вона повинна запропонувати їх своїм акціонерам звичайним шляхом, тобто врахувавши рівень цін, які склалися на фондовому ринку. У таких операціях від варантів немає жодної користі. Вони дедалі більше ускладнюють ситуацію, оскільки потребують частішого перегляду вартості підписки. Ще раз підкреслимо, що єдина мета великих випусків варантів – встановлення нереальних цін на фондовому ринку. Попрові гроші, про які писав ГЕТЕ у своєму Фаусті, – це – Горезвісні французькі купюри, які суспільство вітало як дивовижну новинку і які були призначені для того, щоб втратити всю свою вартість, як у випадку з мільярдними втратами вартості ваучерів компанії American and Foreign Power. Горезвісні французькі купюри були випущені під час Великої французької революції 1789 року. Спочатку вони були зобов'язаннями революційного уряду. Уважалося, що вони захищені нерухомістю, яку революціонери відібрали в католицької церкви і дворянства. Але революціонери були поганими фінансовими менеджерами. У 1790 році відсоткову ставку на цей вид цінних паперів зрізали. Згодом за ними взагалі припинили виплачувати відсотки і перекваліфікували їх у паперові гроші. Але уряд відмовився обмінювати їх на золото чи срібло і випустив величезну кількість нових купюр. У 1797 році вони були офіційно оголошені такими, що втратили цінність. Деякі з зауважень поета можна почати застосовувати до того чи іншого нововедення Фауст Дармуючи у нутрощах землі, Скарби лежать у тебе немалі, І найсміліші поривання мислі, Тому багатству рамки надто стислі, і найвищою фантазією політ не сягоне у той безмірний світ. Мефістотель Цей папірець, що за метал стає, зручний такий, всі бачать, що в нім є. Не треба тут міняться, торгуватися. Блазень Якісь чудні, непевні ті дари. Цісар Це все тобі, коли дають, бери. Цитата за виданням Гете Фауст Переклад М. Лукаша. Фоліо, 2003. Післямова Практичне значення. Злочин варантів полягає в тому, що вони з'явились на світ. Грем, як великий поціновувач іспанської літератури, перефразував рядки з п'єси «Життя – це мрія» Педро Кальдерона де Лабарке «1600-1681». Найбільший злочин людини – це те, що вона з'явилась на світ. Щойно з'явившись, вони починають виконувати ті самі функції, що й інші види цінних паперів, не даючи учасникам ринку можливість як отримати прибуток, так і зазнати збитків. Практично всі нові варанти діють упродовж обмеженого часу, здебільшого від 5 до 10 років. Давнішні варанти були вічними, і історія їхніх цін справді дивовижна. Приклад. Згідно з архівними даними, варанти корпорації Tri Continental Корп випущені в 1929 році продавалися за ціною 1,32 долара за штуку в часи Великої депресії. Із такого низького рівня їхня ціна підвищилась до неймовірних 75 у 1969 році. Просто астрономічне зростання на 242 тисячі відсотків. Варенти в той час коштували значно більше, ніж акції. Подібне траплялося на Волстріт у результаті застосування технічних прийомів, як у дроблення акцій. Як новіший приклад можна згадати варенти компанії LintemcoVote, ціна яких у першій половині 1971 року зросла з 2,5 до 12,5, а потім знову впала до 4. Безперечно! За допомогою варентів можна час від часу втілювати в життя різні винахідливі фінансові схеми, але ці технічні деталі ми тут не розглядатимемо. Зауважимо, що існує тенденція продавати варенти за значно вищою ціною, ніж відповідні фінансові інструменти, пов'язані з конверсійними привілеями облігацій і привілейованих акцій. А тому існує вагомий аргумент на користь продажу облігацій разом із варентами, на відміну від емісій конвертованих облігацій, що еквівалентно за своїм розводнювальним фактором. Якщо загалом обсяг варентів достатньо малий, не варто сприймати його теоретичні аспекти надто серйозно. Якщо обсяг варентів відносно великий порівняно з випуском звичайних акцій, то це, швидше за все, означає, що в компанії доволі серйозна капіталізація. Їй варто продати додаткову кількість звичайних акцій, тож основна мета нашої атаки на варанти як на фінансовий механізм – не заперечення їх використання разом із випусками облігацій помірного обсягу, а застереження проти створення величезної кількості паперових грошей.